Capitolul 2. Dar a fost un, un popor și prooroși mincinoși, după cum și între voi, și vor fi învățători mincinoși, care vor strecura resuri pierzătoare și tăgăduind chiar pe stăpânul care i-a răscumpărat, își vor aduce lor o grabnică pieire și mulți se vor lua după învățăturile lor rătăcite și din pricina lor calea adevărului va fi ulită și din poftă de avere și cu cuvinte amăgitoare, ei vă vor momi pe voi, dar o a lor de mult pregătită nu zăbovește și pierzarea lor nu dormitează. Căci dacă Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci legându-i cu legăturile întunericului, i-a dat să fie păziți prejudecată și n-a cruțat lumea veche, ci a păstrat numai pe Noe ca al optulea, propovăduitor al dreptății, când a adus potopul peste cei fără de credință. Și cetățile Sodomei și Gomorii, osândindu-le, la nimicire le-a prefăcut în cenușă, dându-le ca o pildă nelegiuiților din viitor, iar pe lot dreptul chinuit de petrecerea, în desfrânarea celor nelegiuiți, l-a izbăvit pentru că dreptul acesta, locuind între ei prin ce, prin ce vedea și auzea zi de zi, chinuia sufletul său cel drept din pricina faptelor lor nelegiuite. Domnul poate să scapă din ispite pe cei credincioși, iar pe cei nedrept să îi păstreze ca să fie pedepsiți în ziua de cății și mai vârtos pe cei ce umblă după îndoi în voltirile cărnii, în pofte spurcate și disprețuiesc domnia cerească, Îndrăzniți, îndrăzneți gânfații, nu se cutremură să ulească măridile din cer, pe când îngerii, deși sunt mai mari în tărie și în putere, nu aduc în fața Domnului judecată de făimătoare împotriva lor, aceștia însă, ca niște dobitoace fără minte, din fire făcute să fie prinse și inimicite, ulin cele ce nu cunosc vor pieri în stricăciunea lor, ei înșiși fiind nedrepti, își vor lua plată nedreptății, socotind o plăcere de sfătarea de fiecare zi, ei sunt pete și ocară, făcându-și plăcere în rătăcirile lor să ospăteze cu voi la mesele voastre, având ochii plini de pofta desfrânării și fiind nesățioși de păcat, ei amăgesc sufletele cele nesatornice, inima lor deprinsă, la lăcomie și sunt fiii blestemului. Părăsind calea cea dreaptă, au rătăcit și au apucat calea lui Balam, fiul lui Bosor, care a iubit plată nedreptății, dar a primit mustrare pentru călcarea lui de lege, că dobitocul fără grai, pe care era călare grăini cu glas omenesc, a oprine bunia prorocului. Aceștia sunt izvoare fără de apă și nor purtați de furtună, cărora li se păstrează în veacă în tunericul cel de nepătruns, că vorbe trufașe și deșarte ei momesc, într poftele trupului cu desfrânări pe cei care de-abia au scăpat, de cei ce viețuiesc în rătăcire. Ei le făgăduiesc libertatea, fiind ei și robi stricăciunii, fiindcă ceea ce te biruiește, aceea te și stăpânește. Căci dacă după cei au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, iarăși se încurcă în acestea, ei sunt în viș, li s-au făcut cele de pe urmă mai rele decât cele din tâi. Își mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă dată lor. Cu ei s-a întâmplat adevărul din zicală, că inele se întoarce la vărsătura lui și porcul scăldat la noroiul mocirului lui.